E'uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Wa ala man sara ala nahjihi wa qtafa atharahu ila yawmiddin. Ridwanullahi ta'ala alayna wa ala ecmain thumma ma ba'd. Dajana braćo, poštovane sestre, evo nastavljamo sa našim redovnim haftišnim predavanjem komentarišući hadise Rasulullah s.a.v. koje su zabilježili u svojim zbirkama dva najveća autoriteta iz hadisa, to su imam Bukhari r.a. imam muslim. Kao što znate, govorimo o kitabu imanu, poglavlju o imanu i nareduje hadis od Mu'ada ibn Jebel radijallahu ta'ala anhu kojeg imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi spomenuo na nekoliko mjesta i napravio nekoliko naslova ili izvukao nekoliko naslova iz ovog hadisa. Pa ćemo, ako Bog da inša Allahu ta'ala, prvo spomenuti hadis, a onda nakon toga spomenuti sve one, naslode koje je sumenu iman Bukhari, a nakon toga sumenuti komentar ovog hadisa. Od Mu'ada ibn Jebel radijallahu ta'ala ranhu se prenosi da je rekao Bajna ana radifu nebiji sallallahu alaihi wa sallam kaže dok sem bio na jahalici iza poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u firivaje, a u drugoj predaji على حمار يقال له عفير نما غارتوا كوي سزوى عفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل رجم الله أبو سلانيك او معاذ سين جبلو قلت لبايك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ركوهمو Odaziva ti se o Allahov poslanice i želim ti sreću. Thumma sare sa'a. Zatim je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ušutio i nastavio da putuje određeni period. Thumma qala. Zatim nakon određenog vremenskog perioda poreo mi se obratio Ja Muaz. O Muaze. Rekoh Labbaik ya Rasulullahi wa sa'dak udazivam ti se o Allaho poslanice i želim ti sreću tuma sar sa'a zatim je Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ushutio ponovo zatim je nakon određenog perioda putovanja ponovo rekao ja muaz o muaze qultu labbaik ya Rasulullahi wa sa'dak retko o Allahu poslanice udazivam ti se Želim ti sreću i podršku i pomoć. Allahu poslanje reče: "Etadri ma hakullahi ala ibadihi." Dali znaš o oh, moaze koji je Allahovo pravo kod ljudi? "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Rekoh: "Allahu i njegov poslanik najbolje znaju." Fuma sara sa'a. Zatim je Rasulullah s.a.v. rekao Haqo Allahe ala ibadih en ja'buduhu ala ljušiku bihi še'a. Allahovo pravo kod njegovih robova ili stvorenja jeste da ga obožavaju i da mu ne čine širk. Da, ne, da obožavaju samo njega i da mu ni u kojem smislu ništa i nikoga ne pripisuju. Thume Sara saa. Zatim je poslanik s.a.v. nastavio da putuje. Onda je jedan vakat ponovo rekao Ja mu'ad Kultu lebejke ja rasulallahu sa'adejk Rekoh Odazivam ti se o Allaho poslaniće Želim ti sreću A on reče E tedri ma haqqu la ibadia alallahi dha fa'alu Da fa znaš Koje je Pravo ljudi Allahovih robova i stvorenja Kod Allaha Kada ispoštuju svoju obavezu Rekoh Allahov Allah shanu i nego poslani najbolje znaju. A Resulullah reče: "Ella yu'azibuhum, da ih nekazni." "Qultu, zatim sam rekao: "A fala uhbiru bihim nas? Hoci li obavjestiti ljude? A fala ubashiru bihim nas? Hoci li obradovati ljude sa ovim što si rekao, o oh, Allahov poslaniče. A on reče: "La tubashirhum fayatakalu." Nemoj ih i nemoj im prenositi ovu vijest pa da se onda oni oslone na, na nadu i da ostave činjenje dobrih dijela. U isto ovom hadisu od Anasa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu stoji da je Resulullah s.a.v. rekao Ma min ahadin ješhedu en la ilaha illa Allahu, sidqa min kalbih illa harramahu Allahu ala nara. Da je Rasulullah rekao, god svjedoči Muadu, dakle, ista je priča, kogod bude svjedočio da nema istinskog božanstva koje zaslužaju se obožav, osim Allaha Allah Žešanuhu, iskreno sa srca, Allah će zabraniti vatri da ga gori. Allah Žešanuhu će zabraniti vatri da ga gori. Pa sam rekao, o Allah, poslaniče, hra uhumiru bih nazva jesu tebširu, hoću li ljude da se raduju? Ovo je velika vijest Radosna vijest, Allah oposlanik rekao, idenje tekilu, oni će se ostoniti na ovu nadu. Reče Allah oposlanik, kaže Anes ibn Malik, وَاَحْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْثُمَا Kaže, pa je Muad ibn Đebed ispričao ovaj hadis neposredno prije smrti. Dakle, na samrti je ispričao ovaj hadis od Rasulullaha Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Prije svega, kao što znate, Muad ibn Đebed je jedan od Ensarija, Uh, jedan od najučenijih ashaba rasulullah Muhammed sallallahu alayhi wa on je jedan koji je najbolje poznavao šerijat propise halala i harama jedan je od onih koji je uzeo Kur'an od poslanike Muhammed sallallahu alayhi wa sallam u potpunosti muad ibn Jabr je svedočio najznačajnije Događa je sa poslanikom Muhammedom, a.s. Bio je na akabi. Pričali smo o akabi jer je u Badi i Sami također a, prisustao akabi. A to je ona pristega kada su ashabi dali Rasulullahu, a.s. Obećanje da će ga štititi kada dođe u Medinu i da će žrtvovati za njega ono što žrtvoju za svoje porodice. I to je bila preteča Rasulullahu ovoj Kaže Ibn Mes'ud, inne uh, Mu'aden kane ummetan, da je Mu'ad ibn Djebel radijallahu ta'ala anhu bio toliko vrijedan koliko vrijedi jedan narod. I kaže mi smo ga upoređivali sa Ibrahimom a.s. jer je uzvišen Allah je šanohu za Ibrahima rekao da je on vrijedio koliko jedan cili narod. E, na taj način smo mi smatrali Moada ibn Džebela kaže Ibn Mesaud radijallahu ta'ala On je preselio U Rane u mladostima Samo 38 godina Kada je preselio na Ahiret A preselio je od Zarazne kolektivne bolesti Koja je zatekla I zadesila I zadesila Ljude U toj godini kada je on Kada je on preselio Imam Buhari rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis, braću moja draga i cijene sestre, na nekoliko mjesta spominje. I kao što su spominjali i rekli da je knjiga imama Bukhari je ne samo hadisko djelo, već je to djelo Fiha I on sa svojim naslovima, koji sadrže veliki broj propisa, zaista je svoju knjigu ubrojao u veoma vrijedne e, njega koje tretiraju fik odnosno razumijevanje hadisa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Na jednom mjestu kada je spomenuo to jest u Kitabu tauhid o poglavlju tauhidu kada je spomenuo ovaj hadis od Muade bin Jabela radijallahu taala anhu Iza njega je stavio naslov babu ma'dha'a ja fi du'ai nabi sallallahu alejhi ve ila ummatihi la tauhid ila tauhidillahi kaže uh, oni hadisi koji govore o tome da je poslanik Muhammed s.a.v. pozivao uh, svoj ummet u tevhid, a to je jednoća. I onda je spomenuo hadise u koji govore kako je Resulullah s.a.v. pozivao u tevhid. A znate šta je tevhid? Uh, tevhid je Allahova Žešanahu jednoća, odnosno smatrati, vjerovati i živjeti sa tim ubjeđenjem I u srcu, i na jeziku, i u djelima da je Allah Žešanuhu jedan jedini. To je teuhid, jer jedino on to zaslužuje. Poslanik Muhammed s.a.v. je od početka svoga poziva do kraja pozivao ljude. Objašnjavao im je uvijek teuhid. Uvijek im je obje, objašnjavao teuhid u najveću istinu. Jer to je najveća istina. I to je najveća obaveza. I to je prva obaveza. Neki su, u primjer, radi rekli teoretičari da oni koji su se puno oslanjali na filozofiju, a izbjegavali citate iz Kur'ane i Sunneta, oni su rekli, prva obaveza za ljude jeste, za šarijetske obveznike jeste da sumnjaju, pa onda da istražuju, da dokazuju, tako dalje, tek nakon toga, kada istraže i kada dokažu, tek nakon toga da povjeruju. A to nije tačno. To nije tačno. Prva obaveza svakog šarijetskog obveznika a prije nego se uh, postane punoletan, jeste tevhid. La ilaha je ova najveća istina. Da se osjedoči, posvjedoči da se živi. I zato je Resulullah Muhammed s.a.v. uvijek ljudima govorio, govorio o tome. I svaku je priliku koristio. I pogledajte kako se uh, odnosio prema Mu'ad im. Djebilu radijallahu ta'ala, koji je relativno bio mlad čovjek, koji je bio mladić, kada mu je ovo govorio rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam da ke putovao podučio ga je glavno istini objasnio mu je suštinu vjere također je govorio ibn Abbasu radijallahu taala anhu znatno i hadis kada je rasulullah alejhi salatu rekao svom amidži ibn Abbasu ja gulam o dječače ini uallimuke kelimat podučiću te nekim riječima i onda mu je govorio o tevhidu o Allahu vešanu jednoći Teuhid je tema koja nikada ne smije da, a, koja je u stvari uvijek aktualna. Nikada ne može da dođe vrijeme da, a, da se o teuhidu ne treba pričati. O teuhidu, o la ilaha illa Allah, o Allahovoj veličini, o tome da smo mi obavezni Allaha da obožavamo, a, to je tema koja je uvijek u trendu i koja je uvijek moderna. I naša srca zahtijevaju i traže ovu temu. Jer je puno izazova u životu na ovom svijetu, čovjek je uvijek na ispitu i u iskušenjima šta da obožava i šta veliča i šta svojim srcem uvažava, tako da čovjek uvijek može da zapadne u mnogobožstvo, a da i na osjeće. Zato je Ibrahim a.s. govorio, Rabi jnubni wa baniya an na'budu al-asnam, wa Gospodaru, moj udalji mene i moje potomstvo od shirka, od toga da obožavamo nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa Ono što je došlo od citata o pozivanju Rasulullaha sallallahu alayhi njegovog umeta u tauhid, koji je ummet Muhameda sallallahu alayhi wa ono jako zanimljivo da znate. Svo čovječanstvo je umet Muhamada, alaihissalatu wassalam. Ili umet Muhamada, alaihissalatu wassalam, se dili u dvije vrste. Umetul iđabe i umetul da'ave. Oni koji su se odazvali, oni koji su se odazvali Resulullahovom, alaihissalatu wassalam, pozivu, oni se zovu umetul iđabe, njegov umet koji mu se odazvao. Koji je prihvatao istinu, to smo mi, to su muslimani. A oni koji se nisu odazvali koji nisu prihvatili ono sa čime je došao resul Allahu alejsalatu oni se zovu ummetud da've ummet ili ljudi koji su predmet njegove dave i njegovoga poziva u ovu drugu kategoriju spadaju svi ljudi ovaj svi ljudi koji nisu koji nisu muslimani dakle ovom definicijom cijelo čovjekanstvo je na neki način ummet Muhameda sallallahu, sallallahu zatim također imam Buhari rahimehullahu taala je spomenuo ovaj hadis u e, na drugom mjestu i rekao je babu man khassa qauman bil il ilmi duna o tome kada neko posveti ili date neke informacije određenoj skupini ljudi a drugima to ne kaže Man hassa bil ilmi qawman duna qawman Dakle, kada učitelj, učenjak, alin Određenoj, određenom broju svojih učenika Kaže neke informacije A ne proširi, dakle, ne proširi ih svima Pogledajte kako imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, ovdje Spomenuo i izvukao jako zanimljiv naslog Jako zanimljiv naslog jer je Muad ibn Džebel jedan od alima, od učenjaka, od najučenijih, ashaba Rasulullah Muhammeda s.a.w. I njemu je poslanik, Selam kazao nešto što nije govorio običnim, običnim, dakle, muslimanima. Zbog toga što je Muad ibn Džebel sa svojim znanjem e, bio garant da neće pogrešo da svati shvati Rasulullah, a.s.a.w. i neće se primjera rati, neće se zavarati time što ćemo poslanik alejsu selam reći da ako nekog samo kaže la ilaha illallah Allah će ga zabraniti da gori u džehannamskoj u džehannamskoj vatri. I zato primjera radi se je poslanik različito obhodio i ponašao od skupine do skupine, od pojedinca do pojedinca. I o, o, ovaj različit različit je imao, imao odnos. Prima radi muada ibn Džebela ovoga koga ovdje na najlepši način ovaj podučava je poslanik, alaihissalatu wasalam, jedne prilike kritikovao. Znate onaj poznati primjer, kada je on e, klanjao u Kuba, on je u stvari klanjao sa Resulullahom, alaihissalatu wasalam, jaciju u Medini za Resulullahom, zatim bi otišao u Kuba, u nasele Kuba, a to je ovaj, tada bilo skroz odvojeno nasele od grada Resulullah, sallallahu alaihissalam, I on je bio karija, učen uh, i poslao bi ga poslanik da, im, da ih predvodi u namazu. On bi klanjao Jaciju, uh, njemu bi to bila nafila, a njima, a njima farz. Njemu bi to bila nafila, a njima, a njima farz. Pa je on počeo da uči al-Bekaru, jedne noći na Jaciji na jaci namazu. Pa je jedan uh, ashab ovaj koji je cijeli dan radio na njivi u Palmoviku, ovaj, završio i slučio se iz namaza, nastavio sam jaci u namaz, završi otišao da spava. Onda je Muad imed rekao da je on u nafik, nakon namaza, a onda se je ovaj čovjek rasrdio, razlutio, otišao, žalio se resul Allahom, sallallahu aleyhi wa sallam, onda ga je poslanik pozva rekao, efetan, un enta ya Muad. O Muad, začešti ćeš ti biti iskušenje ludima? Zar ćeš ti svojim ponašanjem ljude dovoditi u iskušenje? Zašto ne učiš vašemsi, od duhaha, od duha, od lejlida, jagša, sebi hisme Uh, zadnjeg džuza uh, u Kur'anu, koji je primjer radi otprilike pola stranice uh, zahvataju kur'anskog teksta i na taj način je poslanik Srasan, oštro titikovao moja oštro im je džebela, dok je primjera radi neke koji su mnogo veće greške pravili, ali su bili beduini, nisu imali znanje, Rasulullah s.a.w. se prema njima blago, blago obhodio. Zatim, također, imam Bukhari kaže babu ismu al-ferasi himar Kaže poglavlje o tome da je propisan i dozvoljeno i utemeljeno da se nadjevaju imena konjima i magarcima. Jer u ovom hadisu stoji da je Muad ibn džebel jahao na magarcu koji se zvao Ufejr. A Au je dominuti od afer što znači što znači crveni, crveni ovaj, eh, jer je ovo ime dobio po boji koju je nosio magarac na kojem je ja ha Rasulullah Muhammed sallallahu sallahu alejhi ve sellem da dakle, tu nema nikakve smetnje eh, jer je to nešto što je običaj eh, ludi da nazivaju svoje životinje kako bi lakše se njima kako bi se lakše prema njima obhodili kako bi razlikovali između njih i tako dalje. Međutim takođe rođljevi učanjači iz ovog hadisa izdvajaju da ne samo spominjanje i nadjevanje imena životinjama već da je utemeljeno da se spominje loza, posebno arapskih, poznati arapskih konja i tako dalje, ovaj utemeljuju odnosno brane to postupanje i taj postupak sa ovim hadisom poslanike Muhameda sallallahu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim također Imam Buharija je pod ovaj hadis stavio još na jednom četvrtom mjestu pod sljedećim naslovom a to je babu manjahide nefsehu fi taati Allahi azza wa jalla. Kaže, poglavlje o tome ko, ko se bude borio protiv svoje duše, ko se bude borio protiv svoje duše i svoga nefsa uh, na Allahovom subhanahu wa ta taala put. Punoajte ovdje primar radi i onda spomene ovaj hadis od mojih divnih džepela. Na prvi pogled to je ono što je Imam Buhari uh, što je njega karakteriziralo. Da on primar radi spomene nas, onda ispred toga hadis ti na prvi pogled pogled nema šanse da sfatiš Šta je htio iman Bukhari, rahimahullahu tala, da kaže? Pogledali o tome ko bude vodio borbu protiv svoga nefsa i svoje duše na Allahom Želešanohu putu i tjerao svoju dušu da se pokori uzvišanama Allahom Želešanohu. A ovdje spominje dakle, ovaj hadis od Muadim Dževudov. Šta je poveza? Šta je poveza između hadisa i ovog naslova? Pa naravno, poveza je da onaj ko svoju dušu oplemeni i badetom, Allahu je taj koji stalno treba da se bori da njegova duša ne skrene sa pravog puta i da ne ode da obožava nešto drugo mimo Allaha uzvišenoga. Jer, primjera radi, naša srca su naklonjena i stvorna su da obožavaju uzvišenoga Allaha. Međutim, sa takvim ubjeđenjem se mi rađamo. Međutim, šta se događa? Spoljašnji faktori, društvo, prijatelji, Ulica, institucije, škole, obrazovanje, knjige, mediji, televiziji, tak, televizije i tako dalje. Puno ima tu prljavog materijala, zar ne? Složit se. I to primjera radi utičenje na našu djecu. To utiče na našu djecu i polahko, kada je ambijent prljav u kojem žive naša djeca i odrastaju, onda polahko iskrivljuju tu čistu fitru. Iskrivljuju tu čistu fitru, to jeste... Ovaj, sklonnost da obožava čovjek Allaha, subhanahu, subhanahu ta'ala. E, borba sa samim sobom, naravno, je borba na dva polja. Borba protiv šehevata i borba protiv šubuhata. Dakle, to su dva polja gdje ljudi griješe. Dakle, na polju šubuhata, a šubhe su sumnje. Mi znamo riječ šubah, samo što je mi drugače izgovaramo. Mi kažemo ne šubha, nego šuhba. A u arabskom izvornom jeziku ili ova riječ u izvornom obliku nije šuhba, nego šubha. Prvo je ba, pa onda ha. Šubha. Šubuhati. Dakle, polje sumnji. Polje sumnji. Dakle, prima radi, šeitan mnogo voli na ovo polju da lomi ljude. Prije svega, ovaj u samom početku, ako može nekoga da, da, da ukroti na taj način, da mu ubaci sumnje, da sumnje u Allah, suhanna hotara, da sumnja u... Zagrovni život da sumnja u dženne, da sumnja u džahennem, da sumnja, primjer radi po pitanju stvaranja Isa, a.s.w., da sumnja u vjerdostojnost Kur'ana itd. Tu prvo dolazi šeitan i pokušava da te slomi. Ako primjer radi šta je lije kod sumnji, lije kod sumnji jeste znanje. Ako tu ne može primjer radi, onda dolazi pa, pa ti prilazi također sa ovaj, strane šubhi i sumnji, ali ti to predstavlja kao bogobojaznost. Prestavljati to kao bogobojaznom spako, pa ti primer radi vjeruješ. Wallah je Shanuhu on dolazi pa pokušava preko svojih direktnih vojnika koji se u duhovnom ili fizičkom uh e, obliku ovdje sa nama ili uz nas, oni primjer, on pokušava da ljude skrene sa staze pravog vjerovanja. Pa ako primer neko vjeruje Wallah je Shan onda on pokušava da ga, e, da mu ubaci neku shubhu da pogrešno vjeruje u gospodara, u gospodara svih svi I zato primjer radi nekada nekada vrlo često na ovu na, na ovu metodu ulovi ili uspije da prevari i ljude koji su, koji su praktikanti koji prakticiraju islam, koji klanjaju, ovaj u džamii i tako dalje, kao što je haridžije. Kao što je haridžije zaveo sa pravog puta. Dotimire kaže vi ste Viste ste ljudi koji puno učite Kur'an, puno se posvjećujete i badit i tako dalje. Vi treba da imate vođe koji ne smiju da učne ni jedan veliki grijeh. I čak da nečine i male grijehe i tako dalje. I do te mjere da su šta? Došli do faze da su rekli da su ashabi Resulullah Muhammeda s.a.v. nevjernici. Ali im je šeitan prišao sa strane bogobojata kvaluk. Svoj inshallah šarni tako dalje. Vidite kako je kako je opasna ova, ova zona, jako opasna. Ali je da čovjek ovaj se odbrani na ovom frontu protiv šejtana jeste znanje, ispravno znanje. Zatim drugo polje gdje može šejtan da nas prevari, i zavede jeste polje shehavata, polje strasti, polje strasti, a to jeste zadovoljavanje naših prirodnih prohtjeva na nedozvolen i neispravan način. Na nedozvolen i neispravan neispravan način. Naravno, borba sa samim sobom ona ima nekoliko stepeni. Prvi stepen jeste da svoju, svoju dušu ukrotiš na taj način što ćeš učiti vjersko znanje, učiti propise. To je prvi stepen borbe proti svoje duše. Drugi stepen jeste da natjeraš svoju dušu i svoje tijelo i svoj hudžut da radi po onome što naučiš. Zatim treći stepen jeste da podučavaš e, tim znanjem one koji to ne znaju. To je treći stepen borbe, tvoje borbe i naše borbe protiv protiv ovaj, e, protiv našega nefsa i treća Ili četvrta faza jeste da pozivaš ljude ka Allahu Subhanehu Subhanehu Wa Ta'ala. Naravno, džihad je jako opširani pojam, e, vi to znate, ovo je samo jedan dio džihada, džihad sa samim sobom. Mi smo stalno u nekom džihadu i mi smo stalno u džihadu u borbi protiv svoga nefsa, protiv iskušenja itd. A naravno, džihad ima a, i, i drugo šire značenja... A, to jeste borba protiv e, onih koji protiv neprijatela Islama i muslimana, a ta, taj vid džihada se deli u dvije vrste, a to je da e, džihad u defa, a to jeste džihad u odbrani, kada jednu muslimansku zajednicu napadne spoljačnim neprijatelom, onda je obaveza svim domicilnim stanovnicima koji se nalade na tom mislu da se bore protiv spoljačnih neprijatelja, to je nešto što je utemeljeno u svim Božijim zakonima i naravno i u ljudskim i u ljudskim zakonima. A džihad, druga vrsta džihada jeste džihadu faljan. Džihadu daleko kada muslimani započinju borbu, muslimanska neka zajednica, odnosno, naravno, muslimanska država. A to je kada se na zemlji u njihovom susjedstvu čini zulum nepravda, tiranija, kada neki tiranin diktator zlostavlja, parobljava ljude, otima im slobodu kažnjavaj, maltretira ih, masakriraj, ubijaj i tako dalje. Muslimani nisu nije im dozvoljeno da gledaju to sve ovaj bez reagiranja i tada, tada muslimanska država je obavezna da povede borbu da ne, ne zbog ubijanja ljudi. Cil islama nije katrov nas ubijanje ljudi, ne nego je cilj islama, cil džihada na Božijem putu jeste da se ljudima napravi slobodan ambijent, da mogu da povjeruju u istinu, da mogu da nauče istinu. E, I naravno, kada se napravi taj, taj ambijent, kada se otlone oni uslovi i oni faktori koji ljude porobljavaju, Tada je Islam završio, završio svoju obavezu. Tada ljudi, kada slobodno mogu da razmišljaju, nema sumnje da će izabrati argument, izabrati dokaz, izabrati ono što je pravo i ono što je ispravno i istinsko. Vrlo često, prema radi, džihad je, ibadet, džihad, je sa, džihad je ibadet sa svim uh, svojim oblicima. Vrlo često, prema radi, kada, kada muslimane danas pa aj ovaj, pitaju oggi hadite tako dalje vrlo često oni oni negiraju oni samo kažu džihad borba protiv samog sebe tako dalje neće da spomenu ovu drugu vrstu ovaj vrlo često i negiraju da opcija postoji ne dakle mi nećemo i nećemo negirati nijedan jedan propis iz Allaha šanohu vjere zbog toga što neko to što neko to osporava ali naravno ono što je jako bitno jeste da se svaki propis objasni na pravi način da se objasni propis na pravi na pravi način i naravno ono protiv čega mi jesmo jeste zloupotreba ovih e, i pogrešno interpretiranje odnosno tumačenje ovih ibadeta i e, zloupotreba zloupotreba istih. U ovom hadisu također vidimo da je dozvoreno, kažu učenjaci Mami Hadjar Rahimah Ubalutara i drugi komentarišući ovaj hadis, rekli su da iz ovog hadisa vidimo da je dozvoreno da na jednoj jahalici jašu dva čovjeka. Jer na Magartu su jahali Ovdje poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i Muad ibn, ibn Đebel. Zatim također u ovom hadisu i u ovom slučaju vidimo poniznost Resulullaha muhameda sallallahu alaihi wa sallam, kako je on bio ponizan e, i koristio je ono sa čime je raspolagao i naravno kako se družio sa svojim drugovima i sa onima koji su bili mladi i koji su stari sa svim kategorijama ljudi, poslanik alaihi sallatu alaihi je bio u kontaktu na najlaepši mogući mogući način. Zatim ovdje iz ovoga hadisa se vidi da je poslanik alejhi salatu ve sab najbolji pedagog i najbolji učitelj, najbolji mualim to je definitivno. Euh, pogledajte kakvu je on metodu koristio za podučavanje muslimana ili svojih učenika. Zamisli ovu situaciju. Da se nađeš u društvu najboljih ljudi, nekog tvog naj najvećeg autoriteta koga slušaš, koga voliš. A, a autoritet Muadzin Jabella je mnogo veći od svakog tog tvog autoriteta. Koga možeš zamisliti koga imaš? I onda naravno veliko poštovanje prema njemu a, i on te poziva i kaže: "O ti, ti." Dok putujete, zatim timu se dozoveš, on on šuti. Onu šuti pa putuje se 5 10 minuta, tako da. nakon toga ponovo kaže: "O ti, ti." O Muad on se ponovo dozove. E, dakle i tri puta je tako radio Rasulullah sallallahu alajhi kažu učenjaci, to je dakle način metod podučavanja. Ako hoćeš nekome da kažeš neku informaciju i želiš da je zapamti, i želiš da je zapamti, onda je potrebno da mu zainteresiraš maštu. Da mu zainteresiraš maštu, je zamisli prema Radim Muradim džel koliko je on želio da čuje šta želi, šta hoće poslanik Muhammed s.a. da mu kaže, šta hoće da ga pita prije svega. Nakon toga, uh, kada ga je pitao, Resulullah s.a.w., Muad imi Džabel nikada neće zaboraviti to pitanje. I nije ga je zaboravio. Ali također, ni odgovor na to pitanje nikada nije Muad imi Džabel r.a. zaboravio, iako je cijelo u života živio s Hadis o nikome ga nije pričao. Na Samrti ga je ispričao. Na Samrti ga je ovaj ispričao i nakon toga kada nakon zainteresiranosti učenika dođe pitanje, ali posebno odgovor, onda se on ureže u srce i nema nikada da izađe izađe ovaj iz njega. Zatim također imamo ovdje kao što Je Rasulullah alejsallahu alejhi ve najlepši način eh, podučio učitele kako treba da podučavaju i da prenose znanje. Također imamo ovdje primjer najboljeg učenika. A jedan od najboljih učenika je svakako bio Muad Muad bin Jabal sa adabom, sa poštovanjem i tako dalje. Sa poštovanjem, sa edebom, sa uvažavanjem. Muad bin Jabal radijallahu ta'ala anhu sigurno bi svojim odgovorom ovaj pogodio istinu i dao bi pravi odgovor na ovo. Međutim Muahidin al-Jabal nije htio nego na najljepši način ovaj usmjerava uh, i i daje mogućnost da mu Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to objasni. Da mu Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objasni i time kaže uh, Allahu ve rasuluhu a'la. Allah i njegov poslanik najbolje najbolje znaju. Allah i njegov poslanik najbolje E, najbolje znaju. Također, iz ovog hadisa vidimo koliko je Mu'ad ibn Džebel bio blizak sa Resulullahom s.a.w. da je putovao sa poslanikom. Sa poslanikom i e, Mu'ad ibn Džebel je definitivno bio drag Resulullahu s.a.w. na poseban način. Jer jedne prilike Resulullah uzeo Mu'ad ibn Džebela za ruku u džami i rekao, rekao mu ja mu'ad inni uhibbuke fillah. O muadze, zaista te ja volim u ime Allah, subhanahu wa ta'ala. O muadze, zaista te ja volim u ime Allah, subhanahu wa ta'ala. I onda mu je rekao, nemoj da zaboraviš. Nakon toga rekao mu je, nemoj da zaboraviš. Da nakon namaza, svakog namaza koje je klanjaš, kažeš, sedeći u dobu. Allahumme, a'inni ala vikrike, wa šukrike, wa husni a ibaditike. Ovo je prilijepo je ovo kaže, rekao mi je, nemoj da zaboraviš da kažeš poslije svakoga namaza, Allahu moj, pomozi mi da te spominjem na najljepši način i da ti zahvaljujem na najlepši najpotpuni način i da ti izražavam i dajdem na najljepši, najpotpuni način. Ova ova primjera radi, pohvalno je da se nauči na arapskom jeziku, ali ne samo da je nauči, ako je nauči na arapskom jeziku bez da znaš šta ona znači, Onda kada je učiš, neće ona imati pravog efekta. Bolje ti je da je naučiš na svom jeziku, maternim jeziku, na bosanskom jeziku, da je učiš ne e, sa razumijevanjem i sa iskrenošću, nego primjer da je naučiš i nabuvaš na arapskom jeziku, ne zna šta znači. A najbolje od svega toga jeste da se nauči na arapskom jeziku sa razumijevanjem. Allahum moj pomozi me pomozimi da ti na najlepši način čini vikr na te spomnje da ti zahvaljuje i da ti ibadet čini na najlepši mogući mogući način. Kada se uči ova do, o tome smo govorili na nekim našim susreta, učenjaci ovaj kažu da su to ovaj dva mjesta ili prije nego se preda lan, nakon što proučiš Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad i Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan tako dale Nakon salavata propisano je mjesto gdje se uči dova molba Allahu Žešanuhu. Ovdje mi na ovim prostorima učimo Rabbena Atina Fiddunja, Hassanao Filahe. To je jedna od dova kuranski, najopćenitiji doba. Jer onaj ko provuče ovu dovu gospodaru daje mi dobro na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj me od džehennemske vatre zamolio je Allaha za dobro i ovog i budućih svijeta. Ali pored ove dove možda učiš i druge dove. Jedno ti jeste ova, jeste ova. Ili prije selama ili poslije selama. Sve jedno je. Ili prije selama ili poslije selama. Nema nikakve smetnje. Ali ova dove je jako bitna. može naravno da se uči i van namaza. Nema nema nikakve smetnje. Zatim u ovom hadisu... Vidimo da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao nemoj obavijestiti ljude da se ne bi oslonili da se ne bi uspolnili na ovaj hadis i na ovu radosnu vijest i da ostave rad po uh, šehadetu po ovaj uh, riječima la ilahe illa allah Šta to, Šta to zapravo znači? Muadine džavele je volio da obraduje ljude, ali poslanik Muhammed s.a.v. se je pobojao da ljudi pogrešno ovo ne razumiju. da nema nikakvih problema kada je u pitanju ovaj hadis. Nema nikakvih problema kada je u pitanju ovaj hadis. Ko posvjedoči la ilaha illa Allah, istinski sa srca ući će u džennet ili Allah će mu zabraniti da, da, da, da gori u džehennemskoj vatri. To ne znači primjera radi. To ne znači, to niko nije od uveme rekao. To niko nije od uveme rekao da onaj ko samo kaže La ilaha illa Allah, dovoljno je to da uradi i da će biti sačuvan džahannamske vatre. I da je ispoštovao svoje obaveze prema šahadatu, prema riječima La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Ne. To nije tašno i nije ispravno. Jer onaj ko kaže La ilaha illa Allah, on je obavezan da radi po tim riječima jer su riječi la ilaha illa svoje vrstan ugovor gdje se čovjek obaveže da spozna šta znače ove riječi, da se pokori ovim riječima da se pokori svim propisima da ih iskreno izgovara da voli u ima Allah da prezire u ima Allah takve, kada se kaže la ilaha illa sve to podrazumijeva sve to podrazumijeva jer, eh, jer od nas se traži da vjerujemo i u obećanje i u prijetnju Imamo, primjera, radi puno dokaza u Kur'anu koji spominju nadu, obećavaju nagradu, obećavaju uh, Allahu šanhu, milost i tako dalje. Imamo sa druge strane dokaze koji, primjera, radi spominju u džahnemsku vatru u kojima se prijeti i tako dalje. Šta je na nama? I prije toga uh, da kažem da su nastale dvije velike frakcije, Baš zato što nisu razumjeli ispravno ove hadise. Mu'tezile i Haridžije, oni su uzeli ove hadise o prijetni, O džahannemu, o vatri, o lahovoj ljutni, o srđbi. I samo su te hadise forsirali. Samo su te hadise forsirali. I zato, primjer, radi kod njih ne može skoro niko da bude musliman. Oni su rekli da veliki griješnik vječite u vatri. I Haridžije i Mu'tezile. Onda su nastala jedna druga skupina i frakcija, oni zovu Murđi, oni su otišli... Na drugu zranu, ne su samo spomenjali nada, milost, nada, džanet, milost, tako dalje, zapostavljajući ove druge, ove druge dokaze. Rekli su, svako, kažeš la ilaha illa, tvoj je iman kao iman Džibrila, kao iman Muhammeda, nema razlike između tvojeg imana i vjerovanja, imana poslanika ili Džibrila i tako dalje. I to isto nije ispravno. Šta je ispravno? Ispravno je jedno i drugo. Da, spojimo na jedno mjesto i hadise o Nadi, i hadise o strahu. I naravno, da ovaj napravimo jednu sredinu. Da, kada se čovjek, primjera, radi, ovaj, mnogo opusti, sjetiš se hadisa o vatri, o strahu, o Allahovoj srđbi. Kada, primjera, radi se čovjek eh, eh, poboji za sebe, onda se sjetiš hadisa o nadi, o Allahošu milosti. Između straha i nadije čovjek živi to je اهل sunne, to je اهل sunne والجماعه to je اهل sunne والجماعه to su sledbenici istinskog dakle ovaj pravca to jest sledbenici se prakse Muhameda sallallahu alejhi ve selle. Vidite اهل سنہ والجماعه to su skupina uh, onih koji su na uh, programu poslanike Muhameda sallallahu alejhi ve selle oni su uvijek u sredini To smo pomenuli, kada smo komentarisali hadisu od Ubad i Misamita, kao što su muslimani sredina između jevreja i hršćana, koji su otišli, jedni su otišli skroz desno, jedni skroz lijevo, muslimani su sredina. Vidjeli si po pitanju Issa, ali i sad kako smo mi središnji stav zauzeli. Također, su ehlu sunne vol džamaa sredina između svih frakcija koje se pojavile u, u islamu. Dakle, ovdje poslanik Muhammed s.a.v. nam obavještava nas koje je Allahu dželašanuhu pravo kod nas naše stvari koje je Allahovu pravo kod nas odnosno naša obaveza prema Allahu dželašanuhu Allahovu dželašanuhu pravo kod nas jeste da ga obožavamo da ga obožavamo Allah dželašanuhu haman da nam ništa nije dao od blagodati da nam ništa ne daje od blagodati on dželašanuhu zaslužuje da se obožava Jer je on savršan, jer je on stvoritelj, jer on ima savršeno običje, uzvišena svojstva, prelijepa imena, i on je zaslužan i dostojan svake hvale, subhanahu, subhanahu ta'ala. I on kao naš tvorac, i kao gospodar, i kao taj koji nam daje sve što imamo i što koristimo, jedino on za služilice obožava. E, I to njegovo pravo je zaista najjače pravo i najviše smo dužni da ispoštujemo Allahovo subhanahu ta'ala pravo jer on polaže, e, polaže dakle pravo na ibadet sa svih aspekata sa svih, sa svih aspekata jer mi primjera radi kada dijete rodimo logično je da dijete koje mi nismo stvorili nego smo bili razlog da Allah šanhu ga stvori preko nas Logično je da dijete bude pokorno svome babi, svojoj majki, čak ne samo babi, majki, nego i amidžama, i tetkama, i halama, i tako dalje, a nisu ga stvorili. Šta onda misliš koliko je Allah šanhu pravo kod nas, njegovih stvorenja, kada nas je on stvorio iz ničega, stvorio nas je, subhanahu ta'ala, i kada mi bez njegovog stvara ne bi postojali i bez njegovog održavanja ne bi mogli, da postojimo ni jednog, ni jednog momenta. Šta je ibadet, šta je ibadet e, e, koji smo mi obavezni da Allahu Žešanuhu izrazimo? Ibadet je definicija ibadeta, zaista se može na nekoliko načina spomenuti. Jedna vrsta definicije jeste da je ibadet kemalul dhul ma' kemalil mahabba potpuna poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala sa apsolutnom ili potpunom ljubavlju prema njemu subhanahu wa ta'ala. Dakle, mi Allahu dželšanu izražavamo poniznost kroz naše, kroz ibadete, kroz dobra djela. Ali također mi se Allahu subhanahu wa ta'ala ne pokoravamo i ne izražavamo poniznost njemu subhanahu wa ta'ala samo teko-nako. Nego iz Potpune ljubavi prema njemu Đelešanu. Dakle, ni zato što ga volimo, pokoravamo se. Zato što ga volimo, pokoravamo se. I veličamo ga i veličamo ga. Zatim, jedna definicija i jeste da je to pojam koji obuhvata svako dijelo. Javno i tajno. Tijelesno ili dijelo srca kao što su namaz, zekat, post, hadž, iskrenost u govoru, poštovanje emaneta, dobročinstvo prema roditeljima i tako Zatim održavanje rodbinskih veza, naređivanje dobra odvraćanje od zla, činjenje dobročinstva svim ljudima, sve su to ibadeti koje Allah džellešhanahu voli. To su ibadeti naši ekstremiteta, našeg tijela, vanj, vanjskog našeg tijela. Ali također, ibadet obuhvata i dijela srca. I dijela srca su mnogo bitnija od dijela ekstremiteta, vraću. I sestri. Djela srca kao što su ljubav prema Allahu Zarašanu. Mi svi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak i oni muslimani koji ne prakticiraju propise, oni vole Allaha subhanahu wa ta'ala poslanika, Muhammeda s.a.v., ali ne znaju da iskoriste tu ljubav. I mi ne znamo vrlo često... Ljubav prema Allahu Đerašanuhu na pravi način da cijenimo. Ljubav prema Allahu i poslaniku Muhammedu s .s. je Allahu Đerašanuhu mnogo drago djelo. Zatim, strah od njega kada se vraćamo njemu, njemu kada se njemu kajemo, kada mu iskreno vjeru ispovjedamo, strpljivost, strpljenje je također e, Allahu Đerašanuhu drago djelo i ibadet, zahvaljivanje na njegovim blagodatima je ibadet, zadovoljstvo njegovom odredbom je ibadet, oslanjanje na njega nada u njegovu milost, strah od njegove kazne također je to, to su dakle sve ibadeti koje je Allah subhanovca. To samo da samo samo primjeriti. Ibadet je nešto što nama treba, vraću i sestri. Ibadet je nešto što nama treba i našim srcima. E, I... Primjera radi, učenjaci raspravljaju o tome, da li ibadete nazvati tekaliv šar'ije, dakle šarijetskim obavezama i šarijetskim teretima, ili pak drugačije nazvati ibadete. Ispravnije je mišljenje da se ibadeti i naše obaveze, propisi koje nam je Allah šanomu propisao, da su to hrana za našu dušu i za naša srca i za naša tijela ne tereti ne opterećujuće stvari koje nas terete ne nego su to neophodna hrana neophodna hrana za naša srca i za naše duše o tome govori detaljno šejhulislam ibn tajmije rahimehullahutaala i zato kada primjera radi isto kao što isto kao što ovaj Tijelo ima hranu, fizičku hranu također, duša i srce imaju, imaju hranu. I naša srca ne mogu da budu smirena. Ljudsko srce ne može da bude smireno bez spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Bez spominjanja Allaha subhanahu bez imana. I najveće, vidjet ćete primjera radi, na Dunjaluku ovdje, ljudi imaju sva dobra ovoga svijeta. U materijalnom smislu, u ekonomskom smislu, imaju sva, sve, što, sve što treba i sve što može da se posjeduje. I u onim državama i društvima gdje su ljudi naj najzbrinutiji e, u tom socijalnom smislu, oni su najnesrećniji, najmanje zadovoljni, tako da li. Vrlo često se događaju razni poremećaj i kod njih. Zašto? Zato što oni nemaju ovo glavno. Ne može srce da se smiri bez spomjenjanja Allaha. Allah, šan. Allah šan kaže: "Ala bizikrillah tatmainu al-qulub." Oni ljudi koji otjeraju svoje tijelo, svoju dušu, svoje srce, otjeraju ga u drugi pravac i ne, ne, ne daju mu ono što mu treba od pokornosti njemu subhanahu wa ta ta'ala, to srce, ovaj ono ono dakle živi živi jedan jednu tešku fazu, jednu tešku fazu. Ovaj, uh, odmetništva od onoga od osnove i od pravoga izbora zato je uzvišena Allahovara redio i badet poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve abu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin obožavaješ svog gospodara dok ti ne dođe yakin dok ti ne dođe smrt yakin se ovdje koristi kao smrt, do smrti dakle obožavala su neki su primjer radi zabludjeli E, ovaj, ljudi protumačili ovo da e, obožavaj, da, da ovo znači obožavaj Allah dok ne doživiš neki stepen spoznaje, keš ili jeqin, tada može da ostaviš namaz, po zekat, hađ, tako dalje. To su oni, to, su, to, to je ona kategorija o kojoj smo govorili na prošlom našem susretu. Na prošlom našem susretu. A to je dakle pogrešno, pogrešno razumijavanje Allaha veđu šanom vjere. Meleki, primjer, radi uzvišen Allah, šano kaže, wala huwa man fi samawati wal ardi wa man indehu la yastakbirun an ibadatih wa la yastahsirun. Njegove sveštene nebesa na na i a oni koji su pored njega i uz njega to jeste meleki, oni se ne ohole, ne ohole se i odbijaju pokornost njemu i njima nije nikada dosadno da se pokore Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala ida uzivaju u ibadeti njemu dželle e, Zatim takođe ibadet vraćamo, moja draga i sestre, E, to je suština našega, našega života. Dakle, obavezni smo da upotpunimo i da ostvarimo ibadet u našim životima maksimalno. Vidjeli ste, ibadet je mnogo širi pojam nego što to vrlo često neko može da shvati. E, što više ostvariš ibadeta u svojom životu, sve više voliš Allaha Čilašanohom. Što više ostvariš ibadeta u svojom životu, sve više voliš uzvišenog Allaha dželašanuhu. Onoliko koliko si ostvario od ibadeta uzvišenog Allaha dželašanuhu. Što se smanji ibadet kod tebe, smanjila ti se i ljubav prema Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Također, i sa druge strane, oni ljudi koji vezuju svoje srce ili pokoravaju se nekom drugom mimo Allaha dželašanuhu, Uh, Nima raste ljubav prema tim lažnim, prema tim lažnim božanstvima, a sve ono što nije zasnovano na istini na ljubavi prema Allahu subhanahu tala, to je baltel i to je ništavno i to mora, i to mora da uh, propadne. To mora da uh, propadne. Mi smo stali, u stalnoj potrebi za Allahovom ženšanohu milošću, za njegovim oprostom i bez obzira uh, koliko da, da, da ostvarimo od ibadeta, ipak, mi našim i badetom i našim djelima ne možemo ući u dženet, jer kada je poslanik, ali i sada sam rekao, nikoga njegovo djelo neće uvesi u dženet, pa čak tebe, Olao, poslanić kaže, ne, čak ni mene, osim ako me, Alešano, ne obuhvati svojom milošću i svojom i svojom, dakle, ovaj e, dobrotom i svojom dobrotom. Ali i badet nam treba da bismo hranili, da bismo hranili naše duše i da bismo bili srećni na ovom, na ovom svijetu. Ovdje također se spominje, braćo, Draga i ciljine sestre, spominje se uh, naše pravo kod Allaha Čršanhu. Da li stvorenje može da ima pravo kod stvoritela? Da li stvorenje može da ima pravo kod stvoritela? Da Alla Čršanhu ima pravo kod nas, to je normalno. On je stvoritelj gospodar i tako dalje. Naravno da je ovo pravo njegovo najveće pravo sad se postavlja pitanje i oko toga učenjaci raspravljaju da li može čovjek stvorenje da ima pravo kod uzišenog Allaha. I ovdje su ljudi otišli u tri pravca. Jedan pravac uh, je pravac onih koji su rekli ne, kako ti možeš Allaha da uslovljavaš, da da namećeš da on ima neku obavezu i pravo, ljudi da imaju kod njega i tako dalje. Zatim oni su neki drugi su rekli, pa ovaj ne mi imamo svoje pravo kod Allaha, on ima obavezu, uzvišen je Allah, stakvila, ima obvezu prema nama i tako dalje, dakle, jedni drugi su pretjerali, a sredina je ispravna, ili istina je u sredini, a to jeste da ljudi imaju pravo kod Allaha Subhanahu Dala, zbog toga što je Allah dženešanuhu sebe obavezao tim pravom, ne zato što smo mi Allah dženešanuhu gospodara svi sebe obavezao, ne, nego zbog toga što je on propisao sebi obavezu prema nama, prema stvorenjima. Propisao je sebi da bude milosti prema nama i propisao je sebi da ima obavezu prema nama a, iz svoje dobrote i iz svoje milosti. A to je na kada mi ispoštojemo naš dio obaveza da će On Subhaneho Tala imati obavezu prema nama, a to jeste da nas nekazni i da nas uvede u na džanet i u oaj okrele okrele njegove milosti pogledajte milostivog gospodara molite milostivog gospodara koji je toliko dobar prema svojim robovima da je samoga sebe obavezao milošću prema nama i da je samoga sebe obavezao e, obavezom prema svojim prema stvorenjima eto vraćamo je dragice ine sestre e, to je e, su, su, glavna glavna poruka ovoga hadisa kojeg je imam Buhari ta a također imam Muslim spomenuli su u svojim hadijskim zbirkama ovo nam također govori koliko je važno ustrajavati na pravom putu, koliko je važno baviti se suštinom i naravno i badet je nešto, jedno jako široko pole gdje ne može čovjek da kaže e ja sam dovoljno ostvario ja ću se ovdje zaustaviti ne nego uvijek da ideš naprijed da uvijek osvajaš nova nova područja ibadeta prema Allahu Subhanahu wa ta'ala i što više ostvaruješ ibadeta ko sebe sve biti srećniji, boliji i vredniji i sve ti nagrada rasti kod uzvišnog Allaha nevšao šanohu nagradi da vas on Subhanahu wa ta'ala vas ovaspe naša posljedna ovesta hvala Allahu gospodarosti i svjetova i neka su najpotpuni i blagoslovnih salama Rasulullaha Muhammeda salallahu alaihi wasalam assalamu alaikum warahmatullahi ta wa ta'ala ubrakebih